піддування дикого полювання, і вирішив висаджити його. Якщо молоді такі вже кволі і так оббабилися, що не можуть захистити жінки? Кінець цієї прикрої зустрічі ви вже бачили. Ледве стримуючи регіт, яким міг здатися неввічливим, я посадив стогнучого дубатовка на його поганенького коника, який чекав неподалік. Він виліз на нього, стогнучий келенучий світ, сів боком, буркнув щось на зразок, Чорт поніс із приводами змагатися, нарвався на дурня з острими колінами. І поїхав. Його пригнічене обличчя, уся його скольцюрблена постать були такі жалюгідні, що я ледь не пирскав. А потім він поїхав у напрямку своєї хати, стогнучи і проклинаючи всіх моїх родичів до двадцятого коліна. Він зник у темряві, і тут незрозуміла тривога кольнула в моє серце. Це у підсвідомості вирушилася якась жахлива думка, готуючись з'явитися на світ Божий. Руки? Ні, я так і не зміг пригадати, чому хвилює мене це слово. Тут було щось інше. Ага, чому їх так мало? Чому тільки вісім вершників привидів з'явилося сьогодні біля поваленої огорожі? Куди поділася решта? І раптом дика тривожна думка випливла просто на язик. Світилович, його зустріч з чоловіком в холодній улаговані. Його дурний жарт про дике полювання, який можна було зрозуміти так, немов би в нього є якісь тверді підозри, що він викрив учасників цієї справи. Боже! Коли цей чоловік справді бандит, він неминуче спробує вбити Світиловича сьогодні ж. Тому їх мало. Напевне, друга половина вирушила до мого нового друга, а ця – до болотяних ялин. Може вони зустріч нашу бачили? Ми ж як дурні стояли сьогодні над урвищем. Ох, яку помилку, коли це все так зробив ти, Андрій Світилович, не розповівши нам, хто був той чоловік. Я зрозумів. Треба поспішати. Поспішати так, як ніколи в житті. Може, я ще встигну? Успіх нашої справи і життя доброї юнацької душі залежали від швидкості моїх ніг. І я побіг так, як не біг навіть тієї ночі, коли за мною гналося дике полювання короля стах. Я узяв напрямки через парк. Переліз в одному місці через огорожу і чимдуж побіг до хати Світиловича. Я не летів, як шалений. Я добре знав, що мене не вистачить на всю дорогу, а тому біг розмірено, притискаючи лікті до боків. Триста кроків бігом, якомога швидше, п'ятдесят кроків швидкою ходою, так я вирішив. І я дотримувався цього, хоч серце моє після перших двох верст ладно було вискочити з грудей. Згодом пішло легше, я біг і йшов майже машинально і тільки збільшив норму бігу на 400 кроків. Шльоп, шльоп, шльоп, і так 400 разів. Туп, туп, 50 разів. Тьм'яні, я їх майже не помічав, пропливали повз мене самотні ялини і верес. У грудях болюче пекло, свідомість майже не працювала. Під кінець я лічив кроки машинально. Я так стомився, що з радістю ліг би на землю, або хоч збільшив кількість таких спокійних і приємних кроків на два – але я сумлінно боровся із спокусою. Так я прибіг до світиличової домівки – маленького побіленого будиночка у чахлому садочку. Прямо пустими городами, збиваючи то тут, то там останні головки капусти, я повчав доганку, прикрашеного чотирма дерев'яними колонами, і почав тарабанити в двері. Спокійний вогник у крайньому вікні за мерехтів. Потім старчий голос питав за дверей. «Кого це тут носить?» Це був старий дід, колишній дядько, який жив разом із Світиловичем. «Відчини, Кіндрати, це я, білерецький. «А боже ж мій, що сталося? Чого так захекалися?» Двері відчинилися. Кіндрат у довгій сорочцій валянках стояв переді мною, тримаючи в одній руці рушницю, а в другій свічку. «Пан дома?» – гарячково спитав я. «Нема», – спокійно відповів він. «А куди пішов?» «А звідки мені знати? Хіба він дитина, пане, щоб казати, куди йде?» «Веди до хати!» – гримнув я, схвильований цією холодною незворушністю. «На що?» «Може він лишив якусь записку?» Ми зайшли до кімнати Світиловича. Аскетичне ліжко під широкою ковдрою, вимита до жовтизни, натерта воском підлога, килим на ній. На простому сосновому столі кілька товстих книг, папери, розкидані пера. На стіні портрети. Гравійований – марата у ванні, пробитого кінжалом. Намальований олівцем – калиновського. На другій стіні карикатура. Муравйов з нагаєм у русі стоїть на купі черепів. Його бульдоже обличчя грізне. Катков, низько схилившись, лиже йому зад. Я переворушив на столі всі папери, але в запалі нічого не знайшов, крім аркуша, на якому рукою Світиловича було написано. Невже він? Я схопив кошик для паперів і висипав усе з нього на підлогу. Там нічого цікавого. Тільки конверт з супкого паперу, на якому лакейським почерком було написано. Андрусю Світиловичу. «Були сьогодні панові якісь листи?» – запитав я вкрай здивованого Кіндрата. «Був один. Я знайшов його під дверима, коли повертався з городу. І віддав, звісно». «Він був у цьому конверті?» «Стривайте. Ну, звісно, так». «А де сам лист?» «Лист? От чорт його знає! Хіба, може, в грубці?» Я кинувся до грубки, відчинив дверцята. Звідти вдарило не дуже гарячим духом. Я побачив біля самих дверцят маленький клаптик білого паперу. Схопив його. Почерк був той самий, що на конверті. «Щастя твоє, чортова душа!» – вилевився я, – «що ти рано витопив грубу!» Але це було не зовсім щастя. Папірець був складений удвоє. І той його бік, що був ближче до жаринок, зараз уже вкрився білим попелом. Став зовсім коричневий. Літер там не можна було розібрати. Андрусю, я довідався, що ти цікавишся диким полюванням. Ка. Надії Романівні небезпека. Моя до. Тут був випалений особливо великий клапоть. Кута. Сьогодні я розмовляв з паном Білорецьким. Він згодний. Пішов у повіт. Дриганти Голоко. Коли отримаєш листа, одразу приходь до Нини. Де три одинокі сосни. Я і Білорецький чекатимемо Ічки на Що цикується на Зе? Приходь неодмінно. Листа спали, бо мені не особливо небезпеч. тв -ся. Над ними також жахлива небезпека, яку можеш попередити тільки ти. Знову випалено багато. Одь. Твій доброзличливий лікол. Все було ясно. Хтось надіслав листа, щоб виманити Світиловича з хати. Він повірив. Видно, той, хто писав, буду дуже добре йому знайомий. Тут замислили щось єзуїцько-витончене. Щоб він не пішов до мене, написали, що розмовляли зі мною, що я побіг у повід, що чекатиму його десь... Нини, де три в одинокі сосни. Що це за нини? До улоговини, до рівнини. Мудрувати не було коли. Кіндрате. «Де тут неподалік, на рівнині, три одинокі сосни?» Абіс його знає», – задумався він. «Хіба що тільки біля велетової прірви? Там стоять три величезні сосни. Це там, де коні короля Стаха. Кажуть, люди вскочили в прірву. А що таке?» «А те, що над паном Андрієм жахлива небезпека. Давно він пішов?» «Та ні, напевно годину тому...» «Я витягнув його на ганок, і він, мало не плачучи, показав мені шлях до тих трьох сосон». Я наказав йому залишатися тут, а сам побіг. Я не йшов цього разу перемежуючи біг. Я летів, я мчав, я викладав останні сили, не би хотів там, біля трьох сосон, упасти мертвим. На ходу я скинув куртку, шапку, викинув з кишень золотий порт табак і кишенькове видання Данте, яке завжди носив з собою. Бігти стало трохи легше. Я скинув би навіть чоботи, якби для цього не треба було затриматися. Це був шалений біг. За моїми розрахунками, я повинен був добігти до сосень хвилин на двадцять пізніше друга. Жах, вічай, ненависть надавали мені сили. Вітер, який знявся раптом, підштовхував у спину. Я не помітив, що хмари нарешті заснували все небо. Що щось важке, гнітюче, нависло над землею. Я мчав. Три величезні сосни вже вимальовувалися над чахлими кущами. А над ними була така темрява, таке похмуре небо. Я кинувся у кущі, ламаючи їх ногами. І тут здалеку почувся постріл. Постріл старожитнього пістоля. Я крикнув диким голосом. І не би у відповідь на мій крик, тишу ночі роздер шалений тупіт кінських копит. Я вискочив на галявину і побачив далеко тіні десяти вершників, які на повному наметі звертали в кущі. А під соснами я побачив людську постать, яка повільно, дуже повільно осідала на землю. Доки я добіг туди, людина впала горілиць, широко розкинувши руки. Не мов би бажала тілом своїм прикрити землю свою від куль. Я встиг ще вистрілити кілька разів у бік утікачів вершників. Мені здалося навіть, що один з них похитнувся у сідлі, але одразу ж за цим несподіване горе повалило мене на коліна поруч з лежачою людиною. «Брате, брате, мій брате!» Він лежав переді мною зовсім як живий. І тільки маленька ранка, з якої майже не текла кров, вказувала мені на жорстоку, непоправну правду. Куля пробила скроню і вийшла в потилицю. Я дивився на нього, на це безжалісно згублене молоде життя. Я вчепився в нього руками, гукав термосив і вив, як вов. Не моби, це могло допомогти. Потім сів. Поклав його голову на коліна і почав гладити волосся. Андрусю, Андрусю, прокинься, прокинься, дорогий. Мертвий він був, гарний якоюсь найвищою нелюдською красою. Обличчя задерте, голова повисла і струнка шия, наче вирізана з білого мармуру, лежала на моєму коліні. Довге русяве волосся перепливося сухою жовтою травою, і вона пестила його. Рот усміхався. Немовби смерть принесла йому якусь розгадку життя. Очі були мирно заплющені, і довгі віді затіняли їх. Руки такі гарні й міцні, що жінки могли б цілувати їх у хвилини щастя, лежали вздовж тіла, немоби відпочивали. Мов скорботна мати, сидів я, поклавши на коліна сина, який прийняв муки на хресті, явив над ним і кляв Бога, безжалісного до свого народу, до кращих своїх синів. «Боже, Боже, всемогутній, всевидючий, щоб ти пропав відступнику, який продав свій народ!» Щось бабахнуло наді мною, і в наступну мить цілий океан води жахлива злива звалилася на болота і пустки, на загублений у лісах край. Стогнали над ним ялини, пригиналися до землі. Він бив мене у спину, якою я закрив обличчя мертвого, бив навскоси паривами, шмагав землю. Я сидів як бажевільний, не помічаючи нічого. Слова чудової людини, котрі я чув годину тому, лунали в моїх вухах. «Серце моє болить. Ідуть, гинуть, блукають, бо соромно стояти. І не воскреснуть після розп'яття. Але, думаєш, усіх передушили? Роки, роки попереду. Яка золота, яка чарівна далечінь, яке майбуття чекає? Сонце!» Я застагнав. Сонце зайшло за хмари. Майбуття убитий захололе під дощем лежить тут на моїх колінах. Я плакав, дощ заливав мої очі, лився у рот, а руки мої усе гладили цю золоту юнацьку голову. Вітчизна моя, бідолашна мати, плач. Розділ 12. Круки здалеку чують мертвого. Наступного дня з'явився в Яновську округу становий пристав, вусатий і досить вродливий мужчина. Він з'явився без лікаря, оглянув місце вбивства, сказав, що слідів ніяких знайти неможливо через зливу. Ригор, ходячи за ним, тільки всміхнувся гірко у вуса. Далі оглянув тіло вбитого, покрутивши білими пухкими пальцями його голову, і потім сказав, «Ну й пальнули, одразу ліг». А після він закушував і пив горілку в дальній кімнаті хати Світиловича, неподалік від зали, де лежав на столі небіщик і де його дядько захлинався від сліз, а я сидів буквально прибитий горем і докорами сумління. Для мене нічого не існувало в ті хвилини, крім тонкої свічки, яку тримав у тонких гарних руках Андрій. Вона клала рожеві виблески на білу з мереживом на грудях сорочку, яку дядько витягнув із скрині. Але ж треба було мені довідатися, що думають власті про це вбивство. І що вони робитимуть? Нічого, на жаль, нічого, відповів приємним переливчастим голосом Становий, граючи чорними оксамитовими бравами. Це дикий закуток, і розслідування тут неможливе. Я розумію вашу благородну тугу. Але що тут можна зробити? Тут кілька років тому була справжня вендета. Він вимовляв вендета, і видно, це слово йому дуже подобалося. І що ми могли зробити? Такий уже звичай. Наприклад, ми також могли б притягти до відповідальності вас. Бо ви, як самі кажете, вживали зброю проти цих... Е мисливців. Ми не зробимо цього. І що нам до цього? Можливо, це було вбивство за прекрасної статі. Кажуть, що він був закоханий у цю... Він ситово рухнув бравами. Господиню болотяних ялин? Нічогенька. А може це й взагалі було самовбивство? Небіжчик був меланхолік, хе -хе, мученик за народ. Але ж я сам бачив дике полювання. Обличчя Станового почервоніло. Дозвольте мені не повірити, казки віджили. Мені здається, що взагалі ваше знайомство з ним трошки... підозріле. Я не хочу наводити на вас сінь, але... але дуже підозрілим є те, що ви так уперто намагаєтесь звернути увагу слідства на інших, на якесь дике полювання. Я витягнув із записника обгорілий аркушик паперу. У мене є документ, що його виманили з хати. Обличчя Станового зовсім почервоніло, очі забігали. «Який документ?» – жалісливо запитав він, і рука його простягнулася до мене. «Ви повинні передати його слідству, і коли побачать, що він чогось вартий, його підшив до справи». Я сховав аркушик. Такими невпевними здалися мені його очі й ця кваплива простягнута рука. Я сам передам його, коли й кому вважатиму за потрібне. Ну що ж, Становий проковтнув щось. Ваша справа, шановний. Але я порадив би вам не дратувати гусей. Тут варварське населення. І він багатозначно подивився на мене. Можуть і вбити. Я цього не дуже боюся. Скажу тільки, що коли поліція займається замість прямих справ розмірковуваннями, самі громадяни повинні захищати себе. А коли виконавчі власті докладають усіх зусиль, Аби тільки зам'яти справу, це пахне дуже неприємно і штовхає людей на ней думки. «Це що?» – брови Станового мальовниче попозли кудись до волосся. «Образа властей?» «Крий мене Боже, але це дає мені право дати копію цього листа кудись у губернію». «Справа ваша», – Становий поколупав у зубах. «Але послухайте, дорогий пане Білерецький, треба змиритися». Навряд чи навіть у губернії буде приємно начальству, коли воно довідається, що вчений так захищає колишнього крамольника. Він галантно, грудним баритоном умовляв мене. Батько не міг би бути таким уважним до сина. «Стривайте», – запитав я. «У нас що, є закон, за яким ліберали оголошуються поза законом? Вважаються паріями? Мерзотник може їх убити і не відповідати за це?» «Не перебільшуйте, дорогий Білерецький з пихатою самовдоволеністю, сказав Красень. Ви схильні перебільшувати жахи в житті. А я вам кажу, мовив я із запалом, що справу треба передати до суду, розпочати судове розслідування. Тут злісна змова. Людей тут роблять божевільними і відомо з певними намірами. На всю округу вони наводять жах, тероризують народ, убивають людей. На обличчі Станового облукала поміркована усмішка. Він сьорвав чайок. «Не варто, не варто так, дорогий пане. Народ від цього тихіше є. Убитий був, з чуток, не позбавлений бахусової забави. І взагалі, таким небезпечно виявляти явне співчуття. Політично ненадійний, не вартий довіри, неблагонадійний, аморальний, не сприяючий добрим звичаям і явний сепаратист. Мужицький жалібник, так би мовити, уболівальник за молодшого брата. Я був розлючений, але поки що стримувався». Мені не випадало сваритися ще з поліцією. Ви не хочете втручатися у справу про вбивство шляхтича Світиловича? Крий Боже, Крий Боже, перебив він мене. Ми просто сумніваємось, чи пощастить нам її розплутати. І не можемо примушувати нашого слідчого докласти всіх зусиль для розв'язання справи про чоловіка, який усім сумлінним справжнім синам нашої великої батьківщини був глибоко антисимпатичний з спрямуванням своїх димок. І він з чарівною ввічливістю зробив долонний жест у повітрі. Добре, коли імперський російський суд не хоче змушувати слідчого у справі вбивства шляхтича Світиловича, то, може, він захоче змусити слідчого розплутати справу про замах на розум і саме життя Надії Яновської, господині Болотних Ялин? Він здогадливо поглянув на мене, пороживів от якоїсь приємної думки, полямкнув кілька разів товстими, червоними, мокрими губами і спитав. «А ви чому тут так за нею розпинаєтеся?» «Напевне, самі скористатися вирішили, а?» «Що ж, схвалюю. У ліжку вона, напевне, звучить непогано». Кров ударила мені в обличчя, ніздрі роздулися. Образа нещасного друга, образа коханої, якої навіть у думках не міг назвати своєю, злилися в одне. «Не пам'ятаю, що тут було далі, як опинився в моїй руці нагай. Я просвистів горлом». «Ти, ти, гнида!» І потім з розмаху оперезав його нагаєм по рожевому смаглявому обличчі. Я чекав, що він одразу вихопить револьвера і вб'є мене. Але цей здорувань тільки ойкав. Я стюбнув його ще раз по обличчю і потім гидливо кинув нагая. Він вибіг з кімнати, помчав од мене з несподіваною спритністю і тільки сажнів через двісті подав голос, закричав. «Гбалд!» Ригор, коли довідався про цю справу, не похвалив мене. Сказав, що я зіпсував усе, що через день мене, напевне, викличуть у повіт і, може, посадять на тиждень або вишлють за межі повіту, а я потрібний тут, бо починаються найтемніші ночі. Але я не шкодував. Уся ненависть моя вилилася у цей удар. І нехай повітові власті пальцем опалець не вдарять, щоб допомогти мені. Але зате тепер я добре знаю, хто мій друг, а хто ворог». Решта подій цього й наступного дня дуже невиразно відбилися у моїй пам'яті. Гірко ридма ридав над небіщиком старий, добрий дубатов, який ледве рухався ще від мого гостинця. Стояла над труною бліда Надія Романівна, закутана в чорну мантію. Така сумна й гарна, така чиста. Потім, як у вісні, запам'ятав я похорону процесію. Я вів під руку Яновську і бачив, як на тлі сірого осіннього неба йшли люди без шапок. Як скарлючені ниби риски кидали їм під ноги жовте мертве листя. Обличчя вбитого, вродливе й сумне, пливло над людськими плечима. Жінки й чоловіки, мокроносі діти, діди йшли за труною, і тихе ридання лунало в повітрі. Ригор попереду ніс на плечі великий дубовий хрест. І все голосніше й голосніше пливло над людськими головами, над мокрою глиною голосіння жінок-плакальниць. А й на кого ж ти нас покинув? І чого ж ти заснув, рідний? А чого ж твої ясні очі закрилися, рученьки білі і згорнулися? А хто ж нас захистить від суддів неправедних? А пани ж кругом немилостиві, а хрестика ж на їхній шиї немає. А голубчику ти наш, а куди ж ти від нас полетів? А чому ж покинув бідних діток? А хіба ж довкола дівчат нема, що з земелькою ти обвінчався, соколику? А яку ти хатинку обрав? Ані вікон живній, ні дверей. І не небочко ж привільне над вінчиком. Сира земля. І не жіночка під боком, дошка холодная. Ані подружки там, ані коханочки. А хто ж тебе у вуста поцілує? А хто ж тобі голівоньку почеше? А й чого ж це померкли вогники? А й чого ж це ялини зажурилися? То не жінка твоя плаче, кохана. Не вона ж це плаче перед весіллячком. А то ж плачуть над тобою люди добрі то не зіренька в небі засвітилася, то затліла в рученьках свічечка восковая. Труна пливла над щирими людськими риданнями, яких не купиш навіть у професійних плакальниць. І ось глибока могила. Коли прощалися, Яновська впала на коліни і поцілувала руку людини, яка загинула за неї. Я ледве відірвав її, коли труну почали опускати в яму. Саме в цей час десятків зо три селян підтягнули на полосках величезний сірий камінь і почали витягати його на горб, де була викопана самотня могила. Хрест був вибитий на камені та ще ім'я й прізвище, кострубатими невмілими літерами. Загрюкали обві котруни грудки землі, ховаючи від мене дорогу людину. Потім на розрівняне місце поставили величезний сірий камінь. Ригор і ще п'ятеро селян узяли старі рушниці і раз у раз почали стріляти в байдуже низьке небо. Останній із Світиловичів Яновських відпливав у незнану дорогу. Нерзабаром і зі мною так, шепнула мені Яновська, хоч би скоріше. Лунали постріли, закамдянілість лежала на обличчях людей. Потім, за стародавнім шляхетським звичаєм, молотом розбили обнадгробний камінь родовий герб. Рід залишився без нащадка. Вимер. Розділ 13. Я відчував, що з божеволею, якщо не займатися розшуками, шуками, якщо не знайду, як найскоріше, винних і не покараю їх. Коли нема Бога, коли нема справедливості в начальства, я буду сам і Богом, і суддею. І гій Богу, пекло здригнеться, коли вони потраплять мені до рук. Живий тягтиму з живих. Від Ригора я довідався, що його знайомі шукають у пущі, що він сам добре обшукав місце бивства і вивідав що Світиловича чекав ходарлявий високий чоловік, який викурив, чекаючи під соснами, цигарку. Крім того, він знайшов паперовий пиж, що вилетів з пістоля вбивці, а також кулю, якою був убитий мій друг. Розгорнувши пиж, я переконався, що це шматок паперу, занадто цупкий для газети, скоріш за все, цей клапоть від аркуша якогось часопису. Я помітив слова. «За кожним з них є якась провина, коли їх ведуть на страту». Ваше сиятельство, ви забули про страченого на хресті. Даруйте, Бог відняв у мене розум. Чимось дуже знайомим повіяло на мене від цих слів, де я міг читати щось схоже. І раптом я згадав. Це була напрочуд смілива відповідь лікаря Газа, здається, Муравйову, після якої навіть цей скажений бульдог відчув себе ніяково. Газ протестував проти частих покарань на смерть у вільно. Муравйов різко обірвав його, зауваживши, що коли людину ведуть на страту, то за нею обов'язково повинна бути якась провина. Тут Гас і сказав свої слова про Христа. І навіть Муравйов трохи засоромився, якщо взагалі таке почуття властиво несусвітнім негідникам. Я навіть пригадав, де я читав про це, у часописі «Пауночна Западная старосвечина». Коли я запитав у Яновської, хто його передплачує тут, вона байдуже відповіла, що крім них ніхто – і ось тут на мене чекав удар. У бібліотеці я з'ясував, що в цьому номері часопису бракує кілька сторінок. І, до речі, потрібних мені. Я аж похолов. Справа виявилася серйознішою. Натхненник дикого полювання був тут, у палаці. І хто це був? Не я і не Яновська. І не дурна економка, яка щодня плакала, побачивши господиню. І, видно було, розкаялася у всьому. Отже, тільки Берман Готевич. Це було цілком логічно. Він колишній злочинець. Він обізнаний з історією чоловік. Можливо, це він стріляв у мене. Убив Світиловича і вирвав арку з часопису. Незрозуміло було тільки те, чому він переконував мене в тому, що серйозна небезпека саме в дикому полюванні, а не в малій людині. І ще й те, що він, Берман, не міг убити Романа, бо не він запросив Надію до кульчів, Він був удома під час вбивства. Але хіба Світилович в останній день не казав, що це близька людина, яка була на балі в Яновських? Хіба він не казав, що на неї не можна навіть подумати? І він же так злякався, коли я зайшов до нього, цей Берман. І хіба він не міг бути просто натхненником цієї мерзоти? Правда, невідомо в цьому випадку, як можна пояснити існування блакитної жінки. Але це взагалі найтемніший факт з усієї цієї історії. І головне... Незрозуміло було, яка Берману цього вигода. Але такий виродок пекла може щось придумати. Я взяв у Яновський особистий архів романа і переглянув матеріали останніх днів. Нічого істотного, хіба тільки запис, що Берман починає йому не подобатися, зникає кудись з дому, занадто цікавиться генеалогією Яновських, розглядає старі плани палацу. Це вже був важливий факт. Чому не висловити міркування, що і в появі малого чоловіка, правильніше кажучи, його кроків винен також Берман? Міг же він розшукати старі плани, скористатися якоюсь акустичною таємницею палацу і щоночі лякати людей кроками? Я порозмовляв з Ригором, і той сказав, що це цілком можливо. Обіцяв навіть допомогти, бо його дядько і дід були мулярами Яновських ще за закріпацтва. Ховається десь тут злодюга – але хто він, де ходив в стінах, як він потрапляє туди, невідомо, буркнув Ригар. Нічого, розшукаємо, знайдемо. Тільки ви дуже стережіться. Лише й бачив я на своєму віку двох людяних панів, та один уже загинув. Шкода буде, якщо й з тобою що трапиться. Тоді і вся ваша пасхудна порода не має права їсти хліб і повітря псувати. Бермана вирішили поки що не чіпати, щоб не сполохати передчасно. Після цього я взявся за докладний аналіз листа невідомого досвітиловіча. Я зіпсував 12 аркушів паперу, поки не відновив невеличку частину листа. Андрусю, я довідався, що ти цікавишся диким полюванням короля Стаха і тим, що надії Романівни небезпека загрожує. Далі нічого не виходило. Моя до... Знову великий пропуск. Страждає. Сьогодні я розмовляв з паном Білорецьким. Він згоден зі мною і пішов у повіт... Дриганти, головні ко. Коли отримаєш листа, одразу приходь до нини, де три одинокі сосни. Я і Білорецький чекатимемо, ічки, на що це коїться на З. Приходь неодмінно. Листа спали, бо мені особливо небезпечно. Тв.ся над нами також жахлива небезпека, яку можеш попередити тільки ти. Знову випалено багато. Одді. Твій доброзичливий лікол. Чорт знає, що таке. Я майже нічого не отримав від цього розшифрування. Ну, переконався, що тут було щось злочинне. Ну, довідався ще, що невідомий Лікол, яке поганське ім'я, спритно використав наші стосунки, про які міг тільки здогадуватися. І нічого. Більше нічого. А проти великий сірий камінь ліг на могилі людини, яка була або могла бути... Людина – це те, чим вона буде, а не те, чим вона є зараз. Для моєї країни чимось у сто разів більшим за мене. І не сьогодні, так завтра такий самий камінь міг притиснути й мене. Куди тоді подінеться Надія Романівна? Той день приніс ще одну новину. Принесли цидулку, в якій велемовними словами і на дуже поганому папері мене викликали в суд до повітового містечка. Треба було їхати. Я домовився з Ригором щодо коня, передав йому свої міркування про лист, і він розповів, що за хатою гору стежать і нічого підозрілого не помічають. Думки мої знову звернулися до Бермана. Цього спокійного і не тихого вечора я довго думав над тим, що чекає мене в повіті, і вирішив ні в якому разі не затримуватися там. Я зовсім було зібрався йти відсипатися перед дорогою, коли раптом, звернувши за ріг алеї, побачив на вкритій мохом лаві Яновську. Чорно-зелене одвікових ялин світло клало прозорі відблиски на її блакитну сукню, на руки, що лежали на колінах, на очі, трохи неосмислені, як це завжди буває в людини, котра цілком поринула у свої думки. Слово, що я давав самому собі, бути міцним. Пам'ять мертвого друга зробила це слово ще міцнішим. І все-таки я кілька хвилин з якимось радісним захопленням думав про те, що міг би обняти цю худеньку постать, притиснути до грудей. І боляче билось моє серце, бо я знав, що ніколи цього не буде. Але я вийшов до неї з-за дерев майже спокійний. Ось підвела голову, побачила мене, і яким милим теплим вогнем засяяли променисті очі. «Це ви, пане Білорецький, сідайте тут поруч!» Помовчала і сказала з дивним переконанням. «Я не запитую вас, чому ви набили того чоловіка. Я знаю, коли ви зробили це, значить інакше не можна було. Але я дуже не покоюся за вас. Ви повинні знати, що суду тут нема. Це пройдисвіти, це брехуни, це погані наскрізь продажні люди, вони можуть засудити вас. І, хоч невелика провина для шахтича набити поліцейського, вони можуть вислати вас звідси, вони всі разом із злочинцями утворюють одну велику спілку. Марно благати їх про правосуддя. Не скоро, може, навіть ніколи не побачить його, цей благородний і нещасний люд. Навіщо ви зробили це? Я заступився за жінку, Надію Романівно. Ви знаєте, у нас такий звичай. І тут вона так проникливо глянула мені в очі, що я похолов. Звідки це дівчатко могло навчитися читати в серцях, що надало їй таку силу? Ця жінка, повірте, могла б і потерпіти. За надто дорого, коли вас заплатить заплатиться жінка за насолоду, яку ви дістали, давши по зубах цьому шахраюватому вульгарному дурневі. Не турбуйтеся, я повернуся. А в цей час ваш спокій захищатиме Ригар. Вона заплющила очі, потім сказала. Ах, нічого ви не зрозуміли. Хіба річ у цій небезпеці? Не треба, не треба вам їхати в повід. Проживете тут ще день-два і залишите Ялини назавжди. Її рука з тремтячими пальцями лягла на мій рукав. Чуєте, я вас дуже-дуже прошу. Я був такий неуважний, що сказав. Наприкінці цього листа до небіщика Світиловича стоїть підпис. Частина його «Лікол». Чи нема в окрузі шляхтича, у якого ім'я або прізвище починалося б так? Обличчя її одразу спохмурніло, як хмарніє день, коли зникає сонце. «Ні», – враженим і трептячим, як відкривди голосом, відповіла вона. «Хіба що Лікалович? Це додаток до прізвища покійного кульші. «Ну, це навряд чи», – байдуже сказав я. Я тільки через годину зрозумів, якою я був грубою худобиною. Це сталося, коли я глянув на неї і побачив, як з-під долоні, якою вона прикрила очі, викотилася і поповзла вниз важка, надзвичайно самотня сльоза. Скоріше, знемагаючого одвічої мужчини, аніж дівчини напівдитини. Я завжди шалено гублюся і стаю слиньком кисілевичем від жіночих і дитячих сліз. А це була сльоза така, яку крий боже побачити комусь у житті та ще в жінки, для якої охоче б я із шкури виліз, аби тільки вона була весела. «Надії Романівно, що ви?» – забурмотів я, і губи моїми мимоволі склалися в усмішечку приблизно такого гатунку, яка буває на обличчі дурня, коли він присутній на похороні. «Байдуже!» – уже майже спокійно відповіла вона. «Просто я ніколи не буду справжньою людиною. Я плачу по Світиловичу, по вас, по собі». І навіть не за тим плачу, а по загубленні його молодості. Я добре розумію це. По щастю, яке нам заборонене, по щирості, якої у нас нема, знищують найкращих, найцінніших. Пригадуйте, як казали колись, не маємо князя, проведря і пророка, і як листя маємося по грішній землі. Не можна сподіватися на краще самотньому серцю і душі, і ніхто не зарадить їм, і дотліває життя». Встала, судомним рухом переламала гілочку, яку тримала в руках. «Прощайте, дорогий пане Білорецький, може ми не побачимося більше. До кінця життя я буду вдячна вам. От і все, кінець». І тут мене на мить прорвало, не відчуваючи, що повторюю слова Світиловича, я випалив. «Нехай уб'ють, і мертвий приповзу сюди!» Нічого не відповіла, тільки знову поклала мені руку на рукав, мовчки глянула у вічі пішла. Я залишився сам. Розділ 14. Можна було вважати, що сонце зробило один оберт. Я вживаю слово «вважати» тільки тому, що сонце не виглядало за хмар. Коли я опівдні з'явився до повіту. Це було пласке, наче перепічка містечко, гірше за будь-яке інше. І відділяли його од округи, тільки верст 18-20 чахлих лісів. Кінь мій цовкав копитами по брудних вулицях. Довкола замість будинків були якісь курники, і єдиним, що відрізняло це містечко від села, були смугасті будки, біля яких стояли вусаті цербери в латаних мундирах, та ще дві-три цегляних крамниці на високих арках. Худі єврейські кози іронічними очима дивилися на мене із гнилих стріг. Зате трохи далі височили могутні, вкриті мохом мури давньої уніацької церкви з двома величезними стрілчатими вежами – над чотирикутником похмурого кам'яного будинку ксьондза. І над усім цим панувала така сама, як і повсюди, бридота занедбаності. На дахах, поміж ребристими латами росли досить великі берізки. На головній площі гризюка була по коліна, перед обшарпаним сірим будинком повітового суду, майже на ганку, лежало зо шість свиней, які тремтіли від холоду. Я прив'язав коня до конов'язі і піднявся репучими сходинками в коридор, де кисло пахло паперовим пилом, чорнилом і мишами. Двері до канцелярії оббиті пошарпаною циратою, ледве відірвав, так вони набрякли. Увійшов і спершу нічого не побачив, таке скупе у тютюновому димі світло пробивалося крізь вузькі маленькі вікна. Лисий скоцюрблений чоловічок підвів на мене очі і кліпнув ними. Тут я дуже здивувався. Верхня повіка залишилася нерухомою, а нижня закрила все око, як у жаби. Я назвав себе. «Ви з'явилися?» – здивувався чоловік жаба. «А ми...» «А ви думали, – продовжив я, – що я не з'явлюся до суду. Поїду звідси утечу. Ведіть мене до вашого судді». Протоколіст виліз із-за конторки і потупав переді мною у глибину цього димного пекла. У другій кімнаті за великим столом сиділи три чоловіки в сюртуках засмальцованих настільки, що нагадували прилітю тюн. Обличчя повернули до мене, і я помітив в їхніх очах однаковий вираз хтивості, здивування перед тим, що я все-таки з'явився, і нахабства. Це були суддя, прокурор і адвокат. Один з тих аблакатів, що обдирали клієнтів як липко, а потім зраджували. Голодний, хтивий і продажний судовий крючок з головою схожий на огірок. І взагалі, це були не батьки і не діти судової реформи, а, скоріше, піддячі до петрівських часів. Пан Білорецький, яким голосом промовив суддя, «Ми чекали вас». «Дуже приємно. Ми поважаємо людей і столичним близько. І він, не запрошуючи мене сісти, втупився в якийсь папірець. «Ви, напевне, знаєте, що вчинили щось схоже на кримінал, коли побили пристава за якийсь невинний жарт?» «Це дія, яка кримінально карається». Бо суперечить звичаям нашого краю, а також зведенням законів Російської імперії. І він подивився на мене крізь окуляри з дуже гоноровитим виглядом він був цілком задоволений цей нащадок шам'яки, задоволений тим, що чинить суд і розправу в повіті. Я зрозумів, що коли я не наступлю йому на мозоль, я загину. Тому я присунув до себе стілець і сів на нього верхи. Мені здається, що в Яновській окрузі трохи забули про ввічливість. «Тому я сяду сам». Прокурор, люб'язний молодик із синцями під очима, не би від ганебної хвороби, сухо сказав. «Про вічливість панові треба мовчати. Ви з'явилися сюди й одразу порушили спокій мирних обивателів. Скандали, буйство, спроба зав'язати дуель із смертним кінцем на балу в шановної пані Яновської. І до того ж вважали за гідність набити поліцейського чина при виконанні службових обов'язків. «Чужак, алізати в наше життя!» Холодне шаленство заметушилося в мене десь під серцем. Брутальні жарти в хаті, у господаря якої похорон. Треба карати не нагаєм по обличчю, а чесною кулею. Він ображає гонор людей, які беззахисні перед ним. Не можуть дати відсіч. Суд повинен займатися саме такими справами – захищати справедливість. Ви кажете про мирних обивателів. Чому ж ви не звертаєте уваги на те, як цих мирних обивателів убивають невідомі злочинці? Вашу округу тероризують, а ви сидите тут зі своїми входящими та ісходящими. Ганьба. Розмова про вбивство державного злочинця, а водночас обивателя і шляхтича Світиловича вестиметься не з вами, зарепів суддя. Російський суд не відмовляє нікому в обороні, навіть злочинцям. Однак йдеться не про те. Ви знаєте, що образу пристава ми можемо вас засудити до двох тижнів ув'язнення або штрафу, і, як казали предки. Баніцій за межі Яновської, округи. Я розлютився. Ви можете це зробити силою, але я знайду на вас управу в губернії. Ви покриваєте вбивців. Ваш пристав ганьбив закони імперії, казав, що вбивством шляхтича Світиловича ви не маєте намір займатися. Обличчя судді покрилося апоплексичним малиновим рум'янцем. Він витягнув шию, як гусак, і просичав. А свідки цієї розмови, шановний пане Білерецький, у вас є? «Свідки! Свідки! Де вони?» Адвокат, як гідний представник начала примирення у російському суді, чарівно посміхнувся. «Звичайно, панові Білорецькому нема свідки. І взагалі це є глупство. Пристав не міг таке сказати. Пан Білорецький собі це просто уявити. Опонента слова він не спіймає. Він кинув у ротман пансьє, яке дістав з коробочки, поцмокав губами і тихо додав. «Нам, дворянам!» Становище от пан Білорецький є особливо зрозумілий. Ми не хочемо вам робити неприємність. Нехай вас тихо і мирно звідси виїхати. Тоді все тут, як казати, уладнається, і ми справу заминати будемо. Ну гуд? Для мене це було найрозумнішим виходом. Але тут я згадав Яновську. Що буде з нею? Для неї це може скінчитися смертю або божевіллям. Я поїду, а її, дурненьку, тільки ліниві не покривдять. Я знову сів на стілець, стиснув щелепи і сховав пальці рук між колінами, щоб вони не викривали мого хвилювання. «Я не поїду», – сказав я. «Спершу спіймайте злочинців, які прикриваються іменем привидів, а потім я зникну звідси назавжди», – суддя зітхнув. «Мені здається, що вам доведеться піти звідси скоріше, ніж спіймають цих мі... Мі... міфічних», – підказав адвокат. «От-от». Міхічних злочинців. І доведеться піти звідси не з власного бажання. Всю кров кинуло мені в обличчя. Я відчував, що загинув, що вони зроблять зі мною те, що їм захочеться, але бив вабанк. Ставив на останню карту, бо боровся за щастя тієї, що була мені найдорожчою за все. Неймовірним зусиллям я змусив свої пальці не тремтіти, коли витягував з мене великий аркуш паперу і тиснув їм під ніс. Але голос мій переривався від люті. «Ви, здається, забули, що я з Академії наук, що я член імператорського географічного товариства. Ви бачите це?» «Я обіцяю вам, що тільки но я звільнюся, я поскаржуся государеві і не залишу від вашої смердючої нори каменя на камені. Я думаю, що государ не пошкодує трьох негідників, які хочуть вигнати мене звідси, щоб творити свої темні справи». Вперше і останнє я назвав другом людину, яку соромився назвати навіть співвітчизником. Я ж завжди намагався забути той факт, що предки Романових походять із Білорусії. А ці йолопи не знали, що кожний другий член географічного товариства дорого дав би, аби тільки воно не звалося імператорським. Але я вже майже кричав. «Він заступиться!» Гадаю, що вони трохи завагалися. Суддя знову витягнув шию і все-таки шепнув. А чи буде приємно государеві, що член такого поважного товариства спілкується з державними злочинцями? Багато поважних дідичів поскаржиться на це тому самому государю. Вони оточили мене, немов харти. Я сів, поклав ногу на ногу, склав руки на грудях і сказав спокійно. Я був надто спокійний. Такий спокійний, хоч топися. А ви знаєте тутешніх селян? Вони, так би мовити, поки що щирі монархісти. І я обіцяю вам... Якщо ви тільки виженете мене звідси, я піду до них. Вони аж позеленіли. Зрештою, я гадаю, що до цього справа не дійде. Ось лист від особи самого губернатора, де він пропонує місцевим властям підтримувати мене. А ви знаєте, що буває за невиконання таких наказів? Грім над вухом не так би вразив цю публіку, як звичайний аркуш паперу із знайомим підписом. А я, вельми нагадуючи генерала на придушенні бунту, Повільно цідив, відчуваючи, що мої справи поліпшуються. «Ви що, полетіти з посад захотіли? Я зроблю це. А за потурання диким вчинкам якихось нелюдів ви також відповісте?» Очі в суді забігали. «Ну що ж», – вирішив я, чи пан, чи пропав?» Я показав решті на двері. Вони похапцем вийшли з кімнати. Я добре бачив в очах суді переляк, як у зацькованого хора. Бачив іще щось приховане, злісне. Я підсвідомо був переконаний зараз, що він зв'язаний з таємницею дикого полювання. Що врятуватися він може тільки в тому випадку, коли я загину. Що тепер полювання може полювати на мене, бо це питання їхнього життя. І я, можливо, ще сьогодні отримую кулю в спину. Але шаленна злість, лють ненависть стисли мені горло. Я зрозумів, чому наших предків називали шаленими і казали що вони б'ються навіть мертві. Я ступив крок, схопив чоловіка за петельки, витягнув за стола і підняв у повітрі. Потряс. «Хто?» – ривнув я і сам відчув, як побіліли мої очі. Він, напрочуд, правильно зрозумів моє запитання. «Ой-ой, не знаю, не знаю, пане! Ох, що мені робити? Вони вб'ють мене, уб'ють!» Я кинув його на підлогу і схилився над ним. «Хто?» «Пане, пане, ручки-ніжки поцілуй не треба». «Хто?» «Я не знаю. Він надіслав мені 300 кербованців і приміх листа з вимогою вислати вас, бо ви перешкоджаєте. Там був тільки самий наказ, і там говорилося, що його цікавить пані Яновська, що йому корисна її смерть або шлюб з нею. І ще там було сказано, що він молодий і дужий, і спроможний у випадку чого заткнути мені горло». Схожість судді з хором доповнилися раптом ще й смородом. Я подивився на залите слізьми обличчя цієї худобини, і хоч підозрював, що він знає трохи більше, ніж каже, з відштовхнув його. Не міг я бруднити руки об цього, не міг. Інакше втратив би повагу до себе назавжди. «Ви ще відповісте за це», – кинув я від дверей. «І такі гідоті потрапляються під суд люди. Бідні селяни». Я їхав дорогою через ліс і міркував про все, що сталося. Це було більш-менш легко. Все, здається, ставало на свої місця. Ясно, натхненник полювання не дубатовк. Яка йому вигода? Він не спадкаємець Яновської. І не економка. І не нещасна божевільна в садибі кульшів. Я перебрав усіх, навіть тих, на кого не можна було й подумати, бо став дуже недовірливий. Злочинець молодий. Йому корисна або смерть Яновської, або шлюб з нею. Виходить, він має якісь права на спадщину. Цей чоловік, як підозрівав Світилович, був на балу В'яновської. Він якось впливав на кульшу. Тільки двоє відповідали всьому цьому – Ворона і Берман. Але чому Ворона так по-дурному повівся зі мною? Ні, скоріше за все це Берман. Він знає історію, він міг надихати якихось бандитів на це. Треба тільки довідатися, яка йому користь від смерті Яновської. Але хто такий малий чоловік і блакитна жінка болотяних ялин? Голова мені поморочилась, і весь час крутилося в ній те саме слово. Рука, рука, чому рука? Ось що пригадаю. Ні, знову відлетіла. А темна душа, ну що ж, треба шукати дреггантів і весь цей маскарад. І скоріше. Розділ 15 Того вечора з'явився Ригор, увесь забруднений грязюкою, спітнілий і стомлений. Похмуро сидів на пеньку перед палацом. Схованка в лісі. Буркнув нарешті. Сьогодні довідався, що крім тієї стежки, де я тоді вартував, є друга з півдня. Тільки вона налікають під тванню. Я зайшов у саму пущу, але тут натрапив на непрохідну прірву і не знайшов слідів через неї. Разів зо два мало не втопився. Заліз на верхівку найбільшої сосни і бачив на тому боці величезну галявину, а серед кущів і дерев стріху якоїсь великої споруди. Ідемо. І один раз у тому боці заїжав кінь. «Треба буде піти туди», – зауважив я. «Ні, тільки без дурниць. Там будуть мої люди. І нехай пан пробачить, але коли ми спіймаємо цих поганців, ми вчинимо з ними, як з конокрадами». Обличчя його з-під довгого очуба дивилося на мене з недоброю посмішкою. «Селяни терплять, селяни прощають, селяни в нас святі, але тут...» Я сам вимагатиму, щоб з цими, як з конокрадами, прибити осиковими цвяхами до землі, руки й ноги, а потім такий самий кілок, тільки більший, у задній прохід, до самого нутра. І від хат їхніх навіть жаринки не залишу. Все пущу попелом, щоб духу навіть, щоб духу їхнього смердючого не засталося. Подумав і додав. І ти стережися, може і в твоїй душі колись панський дух заграє. Тоді й з тобою так, пане». «Дурень ти, Ригоре!» – холодно процідив я. «Світилович також паном був. А все своє коротке життя вас, йолопів, віднеси віднеситої шляхти та пихатих суддів обороняв. Чув, як над ним голосили. «І я можу так загинути. За вас!» Мовчав би краще, коли Бог розуму позбавив. Ригор знову криво посміхнувся, потім дістав звідки лязь і свиткий конверт. «Такий пожмаканий, не би його з вовчої пащі витягнули!» Добре, не серця. Ось тобі лист. У Світиловача три дні як лежить, бо так, на конверті. І листоноша казав, що сьогодні заніс тобі до болотяних ялин чи ін другого. Прощавай, завтра прийду. Я на місці роздер конверта. Лист був від відомого знавця місцевої генеалогії з губернії, якому я писав. У ньому була відповідь на одне з найважливіших запитань. «Вельми шановний добродію мій пане Білорецький». Надсилаю вам відомості про людину, якою ви цікавитесь. Ніде в генеалогічних моїх списках, як і в Оксамитових книгах, про давність роду Берманів Готевичів я нічого не знайшов. Але в одному давньому акті я натрапив на звістку доволі цікаву. Виявилося, що 1750 року, у справі відомого вольнодумця Немирича, є згадка про якогось Бермана Готевича. Який був за ганебні вчинки засуджений до вигнання за межі колишнього королівства польського позбавлений шляхетських прав, цей Берман був зведений братом Яроша Яновського, що носив прізвище схизмат. Ви повинні знати, що зі зміною влади старі вироки позбавлені чинності, і Берман, коли ще нащадок того Бермана, може претендувати на прізвище Яновський, коли головна віть цього сімейства згасне прийміть запевнення і таке інше. Я, мов, остовпів, і все перечитував рядки листа, хоч уже дуже стемні л... літери розпливалися перед моїми очима. Чорт, усе ясно. Берман спадкаємець Яновської. Огидний мерзотник. Особливий негідник. І раптом мені спала на думку. Рука, звідки рука? Ага. У маленького чоловіка, коли він дивився на мене скрізь шипку, була рука, як у Бермана. Такі самі довгі нелюдські пальці. І я кинувся у палац. По дорозі зайшов до своєї спальні, але листа там не було. Економка сказала, що лист був тут, повинен бути тут. Вона винуватого в квоктала переді мною. Вона взагалі стала після тієї ночі в архіві дуже улесливою і лагідною. «Ні, пане, я не знаю, де лист. Ні, на ньому не було поштового клейма. Ні, скоріше за все, листа надсилали з Яновської округи. А може з повітового містечка? Ні, тут не було нікого». Ось хіба що тільки пан Берман, який заходив сюди, думаючи, що пан дома. Я не слухав її далі. Очі мої пробігли по бюро, де лежали розкидані папери, у яких, видно, порпалися. Після цього я вибіг з кімнати і побіг до бібліотеки. Там не було нікого, тільки книжки цілими стосами лежали на столі. Їх несподівано кинули для якоїсь важливішої справи. Тоді я рушив до Бермана, і тут сліди поспішності навіть двері не зачинені, Кволий вогник сірника кинув кружок світла на стіл, і я помітив на нім одну рукавичку і розірваний навскіс сконверт. Такий самий, як у Світиловича тоді. Того жахливого вечора. Пане Білерецький, поважний брате, я мало і кепско знаю про дике полювання, але я все-таки можу сказати тобі щось цікаве. До того ж, я можу розкрити тобі один секрет – таємницю деяких темних подій у вашому домі. Можливо, це просто вигадка, але мені здається, що ти шукаєш не там, де треба. Голубчику, небезпека у власному палаці пані Яновської. Коли хочеш знати дещо про малого чоловіка болотяних ялин? Сьогодні о сьомій годині надвечір на те місце, де загинув Роман і де лежить його хрест. Там твій невідомий добродій розповість тобі, в чому корінь смертних подій. Я на хвилину завагався, згадавши долю Світиловича, але довго вагатися не можна було. Годинник показував за 15 сьому. А тут ще Бермана нема. Куди пішов? Коли він і малий чоловік, і керівник дикого полювання, одна особа, він повинен дуже занопокоїтися, прочитавши перелюстрованого ним листа. Чи не пішов він замість мене на побачення з найзнайомцем, щоб заткнути йому рота? Цілком можливо. А тут ще сторож на моє запитання про Бермана показав рукою на північний захід. Якраз у напрямку алеї і дороги що вела до Христа Романа Старого. Я побіг туди. Ах, скільки я набігався за ці дні, і, як казали б нині, натренувався. Чорт його побери! Такий тренаж разом з болотяними ялинами. Ніч була трохи світліша, ніж завжди. Промені величезного червоного місяця освітлювали часом пробиваючи хмари землю. Навскіз падали поміж чорними стовбурами дерев. Місяць стояв над вересовими пустками такий величезний, червоний, Такий райський, сяючий, такого вогнистого, щасливого кольору була ця планета, що туга, за чимось світлим, ніжним, не схожим на ці болота й пуски, залила моє серце. Не мов би підпливли до землі і згоріли в повітрі якісь невідомі країни, міста з розтопленого золота. І не мов би було в них інше, не таке, як наше життя. Місяць тим часом, пливучи вище, поменшав. Зблід і одразу почав раз у раз засновуватися дрібненькими білими хмарками, схожими на кисле молоко. І все знову стало холодне, похмуре таємниче. Хоч сідай і пиши баладу про бабусю, яка їхала верхи, і про того милого вершника, що сидів попереду. Продершись якось через парк болотяних ялин, я вибився на стежку і вже майже підходив до романного хреста. Ліс зліва стояв низькою чахлою стіною. Напроти Романового Хреста був ваніла людська постать. І тут я просто не повірив своїм очам. Звідки лясь раптом виросли тіні вершників. Вони повільно під'їжджали до людини. Усе це робилося у повному мовчанні, і мертва холодна зірка горіла над їхніми головами. В наступної миті пролунав пістолетний постріл. Коні перейшли в намет і зім'яли людську постать копитами. Я був вражений. Я думав, що побачу зустріч мерзотників, а побачив убивство людини. В очах моїх потемніло, і коли я очуняв, то побачив, що вешників уже не було. Жахливий нелюдський крик пролунав десь над болотами. Був у ньому жах, гнів, відчай, чорт знає, що таке. Але я не злякався. До речі, я ніколи відтоді не боявся. Усе жахливе, що я зустрічав після тих днів, мені здавалося нікчемними дріб'язками. Обережно, як змій, я поповз до того місця, де темніло у траві те, довге. Я пам'ятаю, що я побоювався засади. Сам хотів убивати, що я повз між осінніми травами, використовуючи кожну ямку, кожну канавку. І ще я пам'ятаю, навіть зараз, як смачно пахнув дрібний палинець у траві. О, як пахнув тмин, які суцільні блакитні тіни лежали на землі. Яке добре було життя навіть у цьому огидному місці. А людина була змушена плазувати як гадина у траві, замість того, щоб вільно дихати цим холодним, бадьорим повітрям, дивитися на місяць, розправляти груди, ходити від радості на руках, цілувати очі коханої. Місяць світив на мертве обличчя Бермана. Великі лагідні очі були вирячені, обличчя перекривлене гримасою нелюдської муки. За що його? Невже він не винен? Я ж був переконаний, що це він. Ох, як гірко, як радісно пахнув тмин. Трави, навіть помираючи, пахнуть гірко й радісно. Тієї ж хвилини я інстинктивно, ще не розуміючи в чому річ, поповз назад. Я відповз на чималу відстань, коли почув далекі кроки. І йшло двоє. Я був під великою плакучою вербою. Став на ноги. Люди не могли мене побачити. Я злився із стіною лісу. Підскочив і, підтягнувшись на руках, зліз на дерево і заховався в його гущавині, як величезна деревна жаба. Дві тіні підійшли до вбитого. Місяць світив просто на них, але обличчя були закриті шматками темної тканини. Дивні це були постаті, у старих капцях, у чугах, з довгим волоссям, на якому ледве трималися сплетені зі скарених стрічок шапки. На плечах довгі плащі. Вони підійшли